kakofonia tuolla päässä, että siellä pyörii koko ja... et, et, et, et, et Ei ole vaan tarpeeksi aikaa ja tarpeeksi keinoja, että saisit niitä koko ajan sitten. Mutta sellaisia pieniä palasia sieltä sun täältä tulee ihan, että... totta kai so, että et, et, nämä ideat ainakin mulla, niin tota, ne kumpuilee sitten tosiaan sen kuunnellun musiikin mukaan tavallaan, totta kai jotain klassista kuuntelee niin sieltä tulee sitten vähän näitä lempeämpiä ideoita, ja jos se ettei praksista kehiin, niin sitten tulee taas sellaista ne, ei niitä tarvitse keksiä, ainakaan muun ne vaan tulee. kyllä toi, että mä näen sen tosiaankin etuna, että on niin laaja tää. että ei ole mitään rajoja tuon musiikin suhteen, koska kyllä se, kyllä se on aika hyvä, että osaa ottaa jokaiset, kuunnella jokaiset musiikkia, arvostaa siitä niitä juttuja ja ymmärtää niin kun eri juttu ettei ole vaan niin kuin lukkiutunut siihen yhteen ainoaseen koska kuitenkin siinä yhdessä ainoissakin niin siinä on luultavasti otettu jotain juttuja täästä muualta ja näin että se on hyvä tietää juuret. Yeah, and it's good for the brain to listen to all kind of music I think. Well, I for myself I have been now playing I think 15 years music. On hyvä kuunnella monenlaista musiikkia. Siitä saa perspektiiviä asioihin ja jonkinlaista kokonaiskuvaa siitä, mitä on olemassa. Kaikkien nuorten ja aloittelevien pitäisi kuunnella mahdollisimman paljon erilaista musiikkia ja suhtautua kaikkeen avoimesti. Nykyään eri elementit ovat sekoittuneet keskenään ja monella taholla tapahtuu paljon asioita anyway when you listen to all kind of music you get also a better better feeling to because the music is is anyway there's no limits you know nowadays the everybody if you make a record or you play records there's like okay you play maybe one direction but i, I like it more when there's more happening and uh, directions are changing and it, it's more varieties in the music and and Anyway, most of the quite new stuff, new music is so, so mixed with so many different elements of music. So there's lots of happening whatever, jazz, rock, crossovers. It's good. I like it. Siinä juttelivat David Slow, Ken van tuossa viimeisenä porsiin. Tässä on Rinnaradion radion kanssa studiossa ja kappale nimeltä Aalto. Siinä Radio ja DJ Borsin ja kappale nimeltä Aalto. Kuuntelet avaruusomua ja tässä ovat äänessä Rinnaradion DJ-vieraat, Slow, Genuan ja Borsin. Enemmän ollaan nyt Suomessakin menossa siihen, että kun jossain paikassa soittaa DJ, niin sinne tullaan sen takia, että DJ, kyseinen DJX soittaa siellä. Eli se on niin kuin artisti enemmän ja enemmän. Siis esimerkiksi, no tietysti, Vähän huono esimerkki joku Englantiin, koska se on vähän kulttuurissa kehittyneempi, mutta tota, siellä se on niin kuin ihan, ihan todellakin suuri artisti DJ. Ja sinne mennään sen takia, että se on siellä ja se soittaa. Ja tiedetään, että se soittaa suunnilleen semmoista ja semmoista osastoa. Mm. Mutta tota, kyllä ky siinä on että täälläkin ollaan menossa siihen suuntaan ja se on erittäin hyvä asia. Se luo taas tätä kulttuuria enemmän ja enemmän niin kuin kehittää tätä koko, niin miksi kulttuurissa olisiko tämä jotain dance kulttuuri en mä osaa sanoa mitä kulttuuria tää. tätä koko genreä tämä niin kehittää ja luo semmoista, niin jos ei nyt vielä kukaan breikannut oikein tuo maailmalla, niin mun arvio, jos olisi joku vedonvälittäjä tässä nyt, niin kolme viisi vuotta, niin viimeistään joku preikkaa ja nimenomaan, kun tämä kehittyi koko juttu. Kehitystä on tapahtunut. No ja mä oon, mä oon oikein onnellinen ja otettu. Mä havainnut, että niitä on... No okay, niitä on vielä liikenteessä, mutta on kuitenkin vähemmän ja vähemmän päivä päivältä just näitä, jotka tulee ravintolaan ja luulee, että kun ne on maksanut sen lipun siinä ovella, niin ne voi vaatia sitten ihan mitä tahansa. Et jos mä menen jonnekin klubiin ja mä en dikkaa siitä meiningistä, niin en mä rupea pummin rahoja En mä huutaa dejille niin kuin se olisi Et siinä on Sebika. Niin sata ihmistä tanssimassa ja mä olen ainoa niistä sadasta ihmistä, jotka pääs saatu dikkaamaan. En mä voi kenenkään työpaikalle mennä sanoa, että hei, ruveta neuvomaan sitä. Että tuolla on yllättävän paljon kuitenkin näitä, jotka olettaa tietävänsä asian paremmin. Yllättävän paljon näitä, jotka kehtaa tulla. Siinä on mieletön meinikä, kaikilla hiki päällä. Koko mesta rokkaa ihan täysin. Sitten siitä tulee se yksi tyyppi, niin se, että hei, voisit soittaa jotain hyvää musea, ja sit sieltä rupeaa tulemaan. Täältä olesta, niin... löytyy jokaiselle jotain, että... Silloin, jos tuntee, että tämä ei oikein miellytä, niin varmaan joku paikka löytyy, joka miellyttää, niin, Se on hienoa, että joku tällainen mestamista tietää, joku klubi, mistä tietää, että siellä Se on erikoistunut tää mesta juuri erikoisempaan musaan, 1 mestaa, niin että noin, mm. sitten pitää tulla just niistä 999 paikasta just siihen paikkaan valitamaan, että heitä ei nyt ole samanlainen kuin noin muut että... no, Sitten muutenkin tämä on jotenkin kierroitunut, että nämä ihmiset, jotka tulee vaatimaan, niin niistä näkee yleensä päällepäin, että ne on viettänyt koko päivän siellä lautassa tai toimistossa radio päällä, missä tulee nämä. Samat hitit jonkun tietyn tietokoneen listan mukaan, että ne varmasti tulee useampaa kertaa soitettuja. sitten ne hyökkää sinne klubiin ja ne vaatii vieläkin. Että et miten niin perversiä ihmiskuntaa voi vielä löytyä, jotka jaksaa kuun, että miten on niin paljon huonoa makuvia vallalla.. vallallaan. They burn out the songs mm. in the radio. Joo. Some radio station, not every. No, niin date, slow, Kenvan ja Borsin, joka tuossa lopussa lyhyesti totesi, että hänen mielestään monet radioasemat soittavat liikaa samoja kappaleita. Ne soittavat hittinsä aivan puhki. Tässä DJ Borsin rinnaradon vieraana kappaleilla nimeltä Utu. Siinä olivat Tapani Rinne, Kimmo Kajasto ja Jari Kokkonen, eli Rinne Radio vuosimallia 97, sekä heidän vieraanaan studiossa DJ Borsin. Ja kappale oli nimeltään Utu. It's good to have uh, your own style of music, so you can play it even in two or three years or so after one year, because people don't know the music. they They haven't heard the music anywhere else, so it's not, you know... On hyvä pitää yllä omaa tyyliään ja soittaa musiikkia sen mukaan, sanoo DJ Borsiin. Silloin voi soittaa tiettyjä tuntemattomimpia juttuja, eivätkä ihmiset kyllästy niin. Niistä tulee tavallaan sinun omia hittejäsi, jotka kestävät pitempään kuin tavallinen listamusiikki. Jokaisella DJ:llä DJ on omat klubiklassikkonsa. Yhteen aikaan oli tyylinen se, etteivät DGit paljastaneet toisilleen tiettyjä juttuja, mutta sellainen on ihan typerää. Tärkeintä on mitä sillä levyllä tekee, vaikka se olisikin sama levy kuin jollakin toisella. Really okay he to it he playing it and how It's not like oh he has the record, so uh, uh I don't, I don't, you know. It's like you have to make your own, own movie sort of in the night. Even five DJs have the same record, but what you do with that, that's the most important thing. Oat lukea ja tiputtaa niitä oikeaan paikkaan. Sä osaat lukea ja olla vuorovaikutuksessa niin kuin kuitenkin ton yleisön kanssa. Vaikka sä ootkin artisti siellä, mutta ainakaan omalla osallani niin mä, en, mä en tee silleen, että mä himassa katon, että mä soitan nää ja nää tässä järjestyksessä ja tolla noin, vaan mä voin katsoa, että okei, tossa on hyviä biisejä, mutta otan noin mukaan, noin varmaan toimii tuolla hyvin, mutta tätä sun pitää silti osata lukea niin yleisöä ja olla, olla niin tilanteen tasalla koko ajan. Voi käydä silleen, että niistä biiseistä, mitä olen ajattelut illalla, niin ei tule soitettu sitten ollenkaan. että, että ei, ei se nyt tipu vaan, että nyt on tämmöistä ryhmää liikenteessä. Ja tota, se kuitenkin voi olla erittäin hyvä ilta, niin kun soittanut muita muita hyviä Mutta se, se, että osa, niin kun... onhan niitäkin, jotka vetää pelkästään sen oman linjan ja näin, mutta pidemmän päälle mä oon vähän sitä mieltä, että ei sitä kyllä ei se, ei se voi toimia ihan niin kuin sitä itse jaksaa. Kyllä mä dikkaan tästä just sen takia, että ei ole pelkoa siitä, että tämä aina sama. Ei siitä ikinä voi tulla. Mä, se olisi jos joutuisi toimimaan. Mun mielestä se on sitten taas osalta ihan samanlaista jukebox toimintaa jos vetää siltä illa sitä samaa reseptiä. Ei hyvä. Noin totesi DJ Ken Vania. tässä samoin jäsen yes, levylautasten takana. radio. Kenuan ja kappale nimeltä Note. He olivat rinnanradioja DJ Ken One Freak Master himself. Ja tuo Radimafian studiosessiossa äänitetty juttu oli nimeltään North. Ja vielä miehille visainen kysymys perimmäisten asioiden ääreltä. Mikä on tärkeintä siinä kaikessa, mitä DJ tekee? Ensimmäisenä vastaa Ken One. se tekee täydestä sydämestä. En mä voisi kuvitella itteeni, että mä olisin jossain tuolla... Jossain noissa siis... Junttimestoissa veivaamassa jotain lista-osastoa. Mun mielestä se on niin täysin sieluton musiikki jo ensinnäkin. Et jos mä haluan soittaa jotain, mä haluan seistä sen musiikin takana ja voi seistä sen musiikin takana, se täytyy olla jotain sellaista, mistä mä todella pidän. Vaikka joku saattaa joskus nipottaa, että hei, mä ei tikkaa tästä musasta, niin mä oon tosi pahoillaan. Mä ite tikkaan siitä. Siinä aina siitä. Se on selkeä syy, miksi mä soitan jotain tiettyä materiaalia. Every every night the DJ is is playing and he's mixing and if he slows it down or speeds it up for me it's like remixing in in in in, in that moment where you touch the pitch of a of a player of a, if it's a record player or and or a CD player or whatever. Aina kun DJ jotenkin käsittelee ja muokkaa soittamansa musiikkia, se on minun mielestäni uudelleen miksausta sanon borsin. Meille se on taidetta ja se on myös työtä. Yleisöllä taas on kuulla tuttuakin materiaalia erilaisena. He eivät aina tunnista musiikkia, vaikka heillä itsellään saattaisi olla sama levy kotonaan. Mikään keikka ei ole samanlainen kuin edellinen. Siinä on DJnä olemisen eräs hieno puoli. Jokainen ilta on tavallaan uusi haaste, eikä siihen touhuun koskaan kyllästy. Musiikkiin ei koskaan kyllästä. That's what makes it also interesting for the people, for the audience, because they, most of them, they don't have these kind of working tools at home, so they maybe even don't realize that it's the same song they have at home, because so it sounds different. Yeah, and one thing that makes it interesting for me is that that when you listen to it, you can never be sure what's going to happen next. Yeah, yeah. yeah. That's the good thing about being a DJ. That no, no, no gig is the same. You can't say, oh, "Well, I played this last time at 12 o'clock."